استاسو حقيقی رب خو اغه دی چې په سمندر کې استاسو کشته چلی د پاره د دې چې تاسو داغه فضل تلاش کئ حقیقت دا دی چې غوښ تاسو په حال باندې ډیر مهربانه دی کله چې په سمندر کې په تاسو باندې مصیبت راشي نو خاص د اغه یونه بغیر چې تاسو نور هر چاته اواز کوي هغه ټول رکشي خو هر کله چې اغه تاسو بچي او اوچتم اورسي تاسو د اغه مخ و وړوي انسان واقعي ډیر ناشکر دی خو نو تاسو دې خبرې نه بالکل نه ریږي چې کله په اوچ باندې بزمکه کې ورنه نوباسي یعنی کوم سمندر ته د یېرې ننځي نو تاسو سخهاله چې په اوچتو سمه فوزي دلته همز مګښلې دی شي او په هی تاسو ګیره دی شي یا په تاسو باندې کاني ورون کې طوفان راولی او تاسو سوک هواې تی بیا اونمومې چې دا غنم بچکی او آیا آیاګنی ستاسو سره دا هیڅ فکر نشته چې کله الله بیا په سوخت کې سمندر ته بوزي او ستاسو د نا شکر په وجوه په تاسو باندې سخت طوفاني هوا راولی او دوبم کې نو تاسو ته هیڅ سوک داس ملو نشي چې دا غنه د انجام ته پوسو شي د خو زمونګه مهرباني ده چې مونږ د ادم اولاد له عزت ورکو او اغه وي لمبا اوچو او, او, او په اوبو کې او اغه وي لمبا کو سيزونونه رزق ورکو او په خپلو ډیرو مخلوقاتو باندې ورلخکاره فوکیت ورکو بیا خیال وکړه د اغه فرزي چې مونږ به د انسانانو هر ډله د اغه وي د پېښو سره راغوړو یعنی هر کوه به خپل لیدر سره رازي په اغه وخت چې کوم خلکو ته بل عملنامه په خلاص کې ورکوړي شو نو اغه په خپل عملنامه او په باندې به د زری همره زیاتې نکېږي یعنی دا اغوی هیڅ نې کې به زایه نزی یو یو سس به سمبال وي او څوک چې په دې دنیا کې اڑوند اوسېدو مطلب دا دي چې په حقیقت ځان نه خبرې په جہالت کې ژوند کې تیری اغه په باخرت کې هم اڑوند وي بلکې په الله منته کې به دروند نه هم زیات ناکام د دې لپاره موږ دا سمره اړوري ده چې سترګې وګورو او دا رڼا او د قران رڼا یو ځای کو او لار په معلومه کو سبق واخلې د آیته پس څه گنجائش پاتې دي د قران نه د لریټلو او د وينات چې څه ضرورت دی چې قران وایو بیا خو به عمل هم بدلول وی او اني بي صلى الله عليه وسلم دي خلکو په دې خبره کې ډیر کوشش کړی دي چې ته په فتنه کې او دا هغه وینه ته ووړې کمه چې تا ته در غلې ده د پاره د دې چې ته مونږه په نوم باندې د خپل طرفنا د دروغه څخه خبره جوړکې او کچری ته دا څه کړې نو هغه به ضرور خپل دوست کړې او کچري مونږ ته مضبوط نه و ساتلې نزدې و چې ته د هغهي طرف ته سنه سټټښوي خو کته دا څه کړې وې نو مونږه ته په دنیا کې هم د دوه چند عذاب مزه درخولي او په آخرت کې هم بیا به زمونږه په مقابل کې مددگار نمون دی نه په تل لي چې ه اوپیژې بیا په هغ هی سو بازی بعض نه شکې دی دنیاوي فادو د پاره کو یو انسان هکرروستو پردي نه داسې دغ پلځان له نقصان دی دا او دا خلک دی خبرې ته هم تیار ناستی چې ستا پې ددزمک نه اوبااسسي او تا د دی ځایه بهر او شي خو که دوی داسې اوړل نوستان روتو به دوی په خپل دلته د زیات وخت د پاه پاتې نه شي دا زمونږ د کار مستشكلله طرقه ده چې د اغ ټولو رسولانو په حکلم استعمال کړی ده کم چې مونږستانو مخکېلیدلی وو او زمونږ د کار په طرق کې بدته اقیم السلات لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودہ مونس او د نو ور د زوال نو واخلہ د شپې د تیاری پوره او د سهر د قران هم پابند کوا دل ته خاص تور د سحر منسکې د اوغت کیره ته رسته اشاره ده زکه چې د سحر قران مشهود وی یعنی دې وخت فرشته حاضر وی د ورځ او د شپې فرشته راغونډيږي او د شپې تاجد کوا د ستا د پارا نفل دی قریب ده چې ستا رب تا مکان محمود ته ورسي وقر رب ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق او دوا کو چې پروردگار ما چې هر ځای ته بوزي د سېد سر او د هر ځنمه چې روبا سي د سېد سر مې او د خپل طرفنا یو اقتدار زم ما کا وقل جا الحق وزهک الباطل ان الباطل کان زهوکا او اعلان وکړي حق راغي او باطل ختم شو باطل خود ختمېدو سیسټه وننزلو من القرءان ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره منګه د دې قران د نزول په سلسله کې هغه څه نازل وو چې د مونږنکو لپاره خوشفاه او رحمت دي خو د ظالمانو لپاره نور څه بس خساره زیاتې انې چې کم خلک د قران خپل رہنوما او او د دی تعلیمات ریشنې وګړي او هی د لپاره د قران دا رحمت او د شفا ذریعہ ده او چې دا حق خلک ورنکې هغه به په خپل نقصان کوي د انسان حال ده چې کله ورلمنګه نعمت ورکو نو هغه سرګشې کوي امه خړې او چې لږ مصیبت وررسي رنه امیدکیږي ا نبی صلی الله علیه وسلم سلم دی خلکو ته وایي چې هر څوک په خپله طریقه عمل کوي اوس داستا سر رب ته معلومه ده چې پنی غلار څوک دی دلتا لافس دی شاکله معنی دا شکل او مراد د تنه دي طریقا زهني سانچا کوم چې د هر بنده حالات او جذبات سره رو رو د اغه ذهن جوړيږي چې بنده په کم ماحول کې اوسيږي چې څنګه تعلیم حاصلی چې څه واقعيات ورته راځي سوچي اغه شان شي بیا اغه هر څه هم د اغه سوچ سره ګوري او هم داغه مطابقي ویلیټ کوي مثلا یو د کلی اوسیدونکو سره دی اغه د دنیا تعلیم ډیر نه دی کړي ډیر په تا ورته سوچ معمولي دي په خپل نظر به دنیا ته یو ور مثال دی چې یو سړی وګبو چې اسبوغ مې ته اشاره وکړ او ته اوکو چې داسې دی هغه ورته وی رټه دا شهر نه ته پوسو کړو د محبوب مخت نه تاسو وګورئ چې اسبوغ مې ته پکاتو د هغه د دوانو جوابونو کې فرق ولې وو د دې لپاره چې د هغه په سوچ کې فرق وو یو کس خپل لږی د لاسه خپل خیالونه هم د غیتابې کوي هغه ته هر وخت حمله او هرڅس کې رټه دا د بند کمزوري ده چې د خپل سوچ مطابق د خپل پرورښ او ماحول سره سوچوم اغشان شي دې لپاره دا, دا ضروری خبره ده چې مونږ خپل سوچ صحیح ساتلو لپاره دا وګورو چې څنګه خلکو سره زموږ ناس ته ده خپل صحبت خصوص او پوغه سره اختیار کو او د ځان ته پوس وکم چې زما سوچ د سیس پیداوار دی زما ذهني سانچا اسنګ جوړه شویده ده قران د علم سره او که محض د دنیا د علم سره سوچ کوی یو طرفه د الله کتاب دی د الله خبره دی بل طرفه د انسان خبره دی انسان خو د خپل فایده او د ضرورت مطابق خبره کوي یو کس چې بر غوري هغه او بل کس چې ښکته غوري هغه ته یو بند د کډکانه بهر ګوري هغه ته خټخکاري بل چې ګوري ستوري ور تخقاري شي د دوهړو قتل مختلف دي یو قتل یو بره قتل نو بر مونږ د ځانته پوسکو چې څه څه هم ګورم یا سوچ کوم زماده مغ د سسې ځنه تیار شولې زمونږ زهني دانچا څنګه ده دا. د قران د علم سه حساب پکښتا ولې چی زمونګه سوچ کوم او چې څنګه سوچ کوم نو هر څوک هم دغه مطابق جج کوم زمونږ د خو د بد پیمانی هم اغه شان شي نو که زمونږه د نظر نه الله کتاب نه تیر شوي او مونږ بیا هم د خلکو اندازې لګو خپل سوچ مطابق نو کېدې شي چې زمونږه اندازه غلطه وي د سزا او جزا باره کې هم مونږ خپل سوچ لرو ډیر خلک په دین تبصری کوي چې د دوی خودیما خراب دي اسه کوي د سبقونو سلسله شروع کړي دي الله تعالی ډیر غفور الرحیم دی د اوه و مه دنیات محبت والاده کوم امور ده چې خپل بچي جهنم تو د هغه تا سوچ وړلې دي ولی چې د هغه زړه خیالونه او ماحول ورله د سوچ ورکړي یو کس چې هغه قران وای هغه په قران کلولی لولي چې د قران کې چې سدي هغه د منلواله له ده د نه منلواله له خساره ده د جنت او د دوز خبره لولي د الله نظر د دنیا د پاره سنورsede د اخرت د طلبگار سوچ بل دي د دنیا طلبگار بدل سوچ لري نسوک صحی دي او سوخاله دي فرمای فربکوم اعلم بمن هو اهدا سبیلا ستا رب ذات خ پوزیشن کې دی چې اوې چې صحیح سوچ د چاله او هغه د هر په دې کتاب په دې قران کې خیلي دي نو چې سوچ واڑی چې د سوچ اندازه دی ټکوي هغه په کار دی چې د قران نه د رڼا واخلي او د هغه مطابق د خپل زهنی ڈھانجه تیار کړي و يس الونا کان الروح د خلکستانه د روح تپوس کړي یعنی وې بارکه تپوس کړي قل الروح من امر ربی. ورته وایا دا روزما د رب په حکم سره رازی و ما اوتی تم من العلم الا قليلا خطاسو د علم نه ډیر کمه سه مونتلده ځکه تاسو د دی اصل حیثیت نشي پیژنډه دی بارکه نشي معلومه ولی چې انسان خپل زهنی لیول مطابق پسی ځان پویول شي په دنیا کې تاسو اغه لیول ته نشي رسیدې چې تاسو وਹੀ او داغه متعلق سيزونو باندې ځان پوی کوي دی باندې خو په تاسو ایمان بالغیب ساتي ډیر خلک د وਹੀ بارکه میس کنسپشن او په تذبذب کوي هغه د وਹੀ بارکه د خپل علم او تجربه او معلوماتو پرانا کې اندازې لګي چې نشي ورته رسیدې په پا پاک رسول صلى الله عليه وسلم نوذ بالله د دماغ خرابېدو یا د بيماری د دورو الزام لګي ولی چې هغه وی خپل نقطه نظر او سوچ مطابق پیجنډو کوشش کړي الله تعالی فرمایي چې په دنیا کې تاسو د دماغی لیول دمر نه دی چې تاسو د و هي او روح ته سيزونو بارکه اندازو لګوي ولا انشئنا لنذهبن نبی الذي احينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيله او نبی صلی الله علیه و سلم کومګه وښارو نو هغه هر سبا استانه واخلو کوم چې مونګه تاله د وهی په ذریعہ درکړی دي بیا به زمونګه په مقابله کې تاسوک مددگار ونه مو چې دا درلا واپس ترکی در دا چې ستاته ملو دي دا ستاد رب د رحمت په وجه ملو حقیقت ده دی چې داغه پتا باندې لوی فضل دی ورته وایا چې ک انسانان او پیريان ټول را یوځی شي او د دی قران په شان د یوسس کوشش وکي خو راو بینوډي چې هغه ټول د یوبل مددګاران وي دلته یو زبردست چیلنج ورکړی شوی دی چې ټول انسانان راځو مشي او د قران په شان سشي روړل کوشش وکي نن به شي روړل ولخ تصرفنا للناس في هذا من كل مثل فاوى اكثر الناس الا كفورا مونه په دې قران کې خلق به هر طریقہ وې کړل خو اکثر خلق په انکار باندې اټین پاتې شو او وی وی مونږستا خبره تر آغ پوره نه منو تر سو پوره چې تز مونږه د پاره د سمکه نه یوچینه رواننه یا ستاده پره د کجورو او د انګورو یو باغ وی او ته په اغې کې نهرونه روان کې یا ته اسمان ټوټه ټوټه کې او پمنګي روه ورځه لکه څنګه چې ستاده ودا یا الله او فرشتي مونږ ته مخه مخ راولې یا ستاده پره د سروزره یو کور جوړ شي یا ته اسمان ته اوخيږي او ستاده په خطو باندې و هم مونږ ته رغې پوري یقین نکو تر سوچ ته پمنګ باندې د برنا یو لیکل خ نازل نکي چې هغه مونږه په خپل دومره ډېر مطالبه ا نبی صلی الله دوی ته وای سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا د زما د یو پیغام روړن کې انسان نشه نور هم سیم. ما کله دا دا وکړیدا چې تاسو ته د هرڅو اوکم او تاسو به وګورئ نو ما به اومه نه ما خو تاسو له د الله پیغام روړیدې که د دې پیغام حقیقت معلومول غواړی نو دا پیغام وګورئ پیغام د دننن او پیجنې او مغي نه به درته د اغیر ش معلوم شي وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعت الله بشرا رسولا خلق تچکل هدایت را نوبل هسز اوید ایمان روډلونه منی نکړل خو بس خبري چې آی الله یو بشر پیغمبر را لېګلو دوی ته وایه چې کچری پزمکه کې فرشتي په اطمینان سره ګرځیدلې نو مونږه به ضرور د اوید لپاره د اسمان یو فرشته د پیغمبر په حیثیت را لېګلو انبي صلى الله عليه وسلم ديته وایا چې زما استاد پومنسکي بس دیو الله گواحي کافی ده هغه خپل بندگانو ده حال نه خبر دي او هر سويني ومي يهدي الله فهو المهدي ومين يدلي فلن تجد لهم اولياء من دونه جاته چې الله هدایت وکي نو م اغه هدایت مونږه والاده او چې څوک په گمراهه کې واچي نو د الله نه بغیر ته د اغه ی د پاره بل څوک مرګري او مددگار نشي مونتله انده خلک بمونګه د قیامت پر ورځ اپړ مخي پر اخکل راولو چې دان د بوي ګنګیان او کان بوي د دوی ځای دوزخ دی هر کله چې د دوزخ خور په کمه دو راشي مونږه به نور په غ غندوکو دا بدله دا د احی د دی عمل چې احی زمونږ د آیتونونو انکار وکړو او آیا آی چکهله مونږ صرف دوکی او خوره پاتې شو نو غنی د نوې سرنه به مونږ بیا را پیدا کیو او راپاسو لیکي کوبا ایا دوی نه ګوري چې کوم الله عظمکه اسمانونه پیدا کړی دی هغه د دوی غونته د خلکو پیدا کولو قدرت ضرور لري هغه د دوی د راځمکه کولو د پاره یو وخت مکرر کړي دی چې د اغیراتل یقین نه دی ځوالمان په ډیر ټینګ دی چې احوی به بس د اغینه انکار کوي انبی صلی الله علیه و سلم دي ته وایا چې کچره زما د رب خزانه استاسو په قبضه کوي نو تاسو باید خرج کې دو د یارينا ضرور باندې کړي وي واقعي چې انسان ډیر زړتنګ دي د انسان د زړتنګي یعنی د تنگ خبره ده خبر چې هغه هر قسم شرف عزت لویواله خوالی صرف ځان د پاره خاص کول غړي انسان له دا موقع د آزمائش وي د انسان دا ډیره غټه کمزوري وي چې سو خواله د هغه طرفه راتلو پځ بل چا طرفه لړشي که کله اخلاق په معمولو کې ډیر خوږي خوچې پوي شي چلوېوالي رزي نو اصلیت ښکار شي الته بیا اصلي اخلاق او کردار را مخه ته شي نو دغه حال د مکیه سرداران و هم وو چټوله سرداري دولت عزت او ترکي د هوې سره وو نو خوښي شو چې نبوت هم هغه ته ملو شي خو چې هغه ته ملو نشو او نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شو نو هغه په عزت کې راغله او, او, او, او د رسول پاک صلی الله علیه او ترکي منله صرف د ذاتی کمزوري په وجہه حقیقت دا دی چې انسان بعض وخت حق کله کبلې چې د خپل ځان ته مال یا د عزت او د اوچت مقام قربانی ورل پکاروي مونږ له ځان نه د تا پوس پکار دی چې چرته د دین په حکم عمل کول په دې وجه خو مونږ نه لريخه چې په دې عمل به زمونږ په خپل مقام یا عزت کې څه کمی راشي د خلکو پسترغو کم چې کم مقام او عزت دی هغه کې به کمی راشي ډیر زلداس کیږي کی چې دین له سوره قرباني ورکووي نو خلک تاسو خلاف شي تاسو پریشان کید نو دا مخالفت استاسو لر دا څه سوچ کوي ما ماته کم مقام حاصل وو ما ماته متوجو خو چې ما د دین لپاره اختیار کړ نو ما ته رفته ډسوک راځینه مثال په توګه تاسو ته معلوم وي چې یوسف اسلام ډیر مشهور څنګه وو غانه به ویلې د ډیر شهرت یې وو، بشمار البومونه وو، لکه خلک وو چې هغه به خوخولو، البومونه به خرشېدل، خو چې هغه اسلام قبول کړو، هغه ټول تشاد پاټی شو، په کار خو وو چې هغه یې هم مسلمان شوه وی، زکه چې هغه اول دوم رخوخو، خو هغه دا شهر کړو، لکه چې هغه مخ کې اډو چرته وونه، دا ډیر خلکو سره شوي دي، دا حقيقي قرباني ده، ټیک ده اسلام کې هم هغه ته ډیر عزت ملوشي، زکه چې خيارکم فل جاهلیه، خيارکم فل اسلام چ سوک تاسو کې په جهالت کې بهترین وي او چې اسلام ته راشي هم بهترین وي د اوی عزت وی مقام وي خو بعضی وخت چې سو ورته په جهالت کې مله بیا شاید نه وي نسوک خلق د خپل مرتبه قرباني نشي ورکولې نو نتیجتن د آخرت د خیر نه محرومه پاتې شي دلته وی چې ک د 90 تقسیم د خلکو لاس کې لا او د الله د رحمت خزانه استفه په قبضه کوي نو د خرج کې دو د یره نه ب تاسو یې ساری کړي انسان ډیر تنګ جوړ دی مونږ موسی علی السلام نه نه ور کړي چې صفه به اخارې دلی اوست په خپل د بنی اسرائیل نه داته پوس اوکا چې کله موسی علی السلام هغه تراغه نه فرعون ورته دا ویلي و چې اے زما خدا ګومان چې پتا باندې جادو شو دی فرعان هم دیر متقبر انسان و اغد موسیٰ علیہ السلام پیغام ولی نمنلو چې په دی وجه بزاماباد چاہی لادشی او خلک با موسیٰ علیہ السلام لوے گرنی اخکار نشانیانی بیا هم وی داخو سحر زدده دی انی لعدنو که یا موسیٰ مسحورا حالکه پیغمبر باندې د سحر سه علامت نوی پیغمبر کې او جادوگر کې فرق وی او دا فرق هرجا د تخکاری خود متکبرونو بسترغو پردوی موسی علی السلام ورته د دې په جواب کې اوه تا ته معلومه ده چې دا روخانه نه خې خود اسمانونو او د زما کې د پروردهگار نه بغير بل چانه نازل کړي او زما خیال دادې چې ای ضرور پتا باندې یو مصیبت راتلونکې ده اخر فرعون اراده وکه موسا او بنی اسرائیل دسمکه نه بهر وباسي همونغه اغه او دغه مرګري په جمه غړ کړل دنیا کې ورله د تکبر سزا ورکړه او دغې امرستو بنی اسرائیل ته اوویل چې اوس تاسو په دسمکه کې اوسئ بیا چې کله د آخرت د واده وخت پورې شي نو به تاسو ټول په جمه را حاضر کو جنابکم لفیفا مفسرین یاد ده معنی بیان کړی دا چې د قیامت پر ورځ به ټول یوځای شي او د مطلب مطلب ده د چې قیامت دا نږدې زمانه کې به ټول يهود یوځای شي نن ګوري چې امریکا یورپ او ایشیا نه او هر علاقې نه يهود یوځای ته جمع شولې م وبالحق انزلناه وبالحق نزل د قران مونږ د حق سره نازل کړي او هم د حق سره دا نازل شوه دي او اې نبی صلی الله علیه و سلم مونږ خو ته د نور سره د پاره نه بلکې د دې د پاره لګلې چې مونږ کوله زیر ورګه او نه مونږ کوله خبرداري او د قران مونږ لگ لګ نازل کړي دي د پاره د دې چې ته په کلاره کلاره خلقو ته او دا, دا, دا مونږه موقع په موقع په درج درج سره نازل کړي ته اس کا دی ا نبی صلی الله علیه و دی خلکو ته وایا ک تاسو دا منی او کنه منی که خلکو ته چی د دین مخه علم ورکړی شو دی اووی تشکل د او رلیکي نو اووی پر مخه په سجده او اووی چی پاک نظم غره د غف دخو خو خامخه پوره کیدون کیوه او اووی چی پر مخه پروزی نه جړی او د دې په اوره دوسر دوی خوشو عاجزي نور هم زیاتیږي ولینغول لها ود الرحمان ایامه تدغف له الاسماء الحسنه نبی صلی الله علیه و آله کد بلنه د پاره الله و که رحمان و پکم نوم سره چی هغه بله د هغه ټول نمونه اخدی او خپل مونز م په ډیر اوچت اغاز سره او م په ډیر رو اواز سره د دې دواړو ترمنځ یو منځناله جه اختيار کا او وای چې سناده د الله د چې نه سوک په زیوالې نیولې دي نو سره په بادشاهي کې سوک شریک او نه هغه عجز دي چې سوک مددگار شي او دا هلوې بیان کا د کمالي درجې وَقُلِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلْ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا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 فَل عَكَبَخِم فْسَكَ علىلَى أَثَارِهِم إَّم يُؤمنِنوا بِهَا الحَدِي فِي أَسَفَ إِ جَعلنَّ ماَا عَ الأوِّزينَةً لَهَا لِنَبَلُ وََهُم أَّهم أَحسَن وَمَلَ وَإِنا لَجَععلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعيدًا جُزَ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 فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ رَشَدًا د دی صورت اولنی لس آیات او آخري لس آیات فضیلت په حدیث کې دا سه بیان شوې دي چې کوم بندہ دا آیات کې او وایي هغه بعد د دجال د فتنې په امان وي مستدریک حکیم یو ریوايتي چې د جمعه په ورځ څوک د دې تلاوت وکړي بلې جمعه په ورځ دغه لپاره یو خاص نور او رڼا وي د دې لستلو سره په کور کې سکون او برکت وي یو صحابي د سوره الکهف تلاوت کولو کور کې یو زناور هم بو نوغه په ټوپو شو هغه غور سره وکړل چې څه خبره ده یو وریاځي ده چې هغه پټکړې وو هغه صحابي دا, دا, دا, دا واکه نبی صلی الله ته وکړه او وی صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا سوره القرآن لستو سره خو زموږه قرونه کې د قرآن اواز کم او نور اوازونه ډېرې بیا موږ وایو څوک او برکت نشته کور کې هیڅ خوشحالي نشته محبت خپلو خپل سلوک نشته چې د سکینت والا اسيزونه نشته نو رحمتونه او برکتونه چرته نه راشي چې موږ د رحمت فرشته د نن راتلو ته نه پریږدو دا څوکونه نه ګو چې برکت او د الله رحمت د موږ تر افته متوجه شي نو بیا ګيله ولکو چې څوک ټول موږ خپل نه بدليګو نور صبح هم نه بدليږي سوره کهف مکی سوره ده د د تلاوت باره کې روایتونه دي د ذل او د برکت او فائدې هم ویل دي یو روایت چې صحیح مسلم بیان کړی دی حضرت ابو دردا بیان کړی دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من اول سوره الکاف ففی روایت اخر سوره الکاف وسیما من تدچال نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د سوره الکهف اولنی لس آیتونه یو بل روایت کړي چې اخیری لس آیتونه حفظ کړي یا اغه نو د دجال د فتنې څخه محفوظ وي یو بل حدیث کې راځي من قرأ سوره الکهف اليوم الجمعة أضاء من نور ما بین الجمعتين أخرجه حاکم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لدی چې د جمعه په ورځ څوک د سوره الکهف تلاوت کوي تر بلې جمعه پورې زړه نور سره منور وي یعنی یو خاص نور می نصیب شي مونږ ګورو چې د امه مسلمه د عم ترقد چپ جمی ددی تلاوت کئ عمدہ سیو روایت حضرت قال رسول الله الله علیه وسلم من قرئ سوره الکاف فی یوم الجمعه سئت له نور من تحت قدمه الى السماء یذو یوم القيامه وغفر له ما بین الجمعتين چ رسول الله فرمای چې جمعه په ورځ سورۃ الکهف تلاوت وکي نو د اغه د خپو د تلو نو واخ رسمان تر اسمان پورې به یو نور ملاویږي کم بچي تر قیامت اغه تخر نه راسي داسته معلومه ده چې د قیامت په ورځ بعد هر بند سره خپل نور وی چې څومره نیک عمل وی دومره نور به نصیب کیږي په اغه خوش قسمت خلکو کې به هغه هم وی سورۃ جمعه په د سورۃ الکهف تلاوت کړي حضرت ابو سعید خسری بیان کوي چې رسول الله سلام دي چې سورۃ الکهف تلاوت کړي نو د اغه د کور نو تر مکی پوری به نور ملایږي دا فاصله ز قوی لیدی چې انسان ته دی اندازو شي چې څومره نور به نصیب کیږي یوبل روایت کړي چې څوک سورۃ الکهف د غشان اووی څنګه نازل شوی دی اوه شوه ده نو د قیامت په ورځ به هغه لپاره ډیر زیات نور وی یوبل زیدی چې څوک سورۃ الکهف جمعې په ورځ اووی نو هغه به اته ورځو پوري د هر فتنې محفوظ وي کدی وخت کې دجال هم راشي د هغه فتنه به هم بدشي باسر روایتو کې دلس فرزو ګناح معاف کې دوه ذکر هم دی یوبل روایت کړي او رسول صلی الله علیه و چې کوم کور کې د شپې سورۃ الکهف تلاوت اوشي هغه کور کې شپه شیطان نه داخليږي یاني د شيطان داخله بند شي د حضرت بره بن عاتب روایت ده چې حضرت اسید بن حزر د شپې یعنی د تاجود کې د سوره القهف تلاوت کولو نو ننځدي دغه اس په رسو تړل شوی او یک دم اغه وریزه پټکړو او اغه وریز نور هم را نږدې ده. او اس ته تخته دو کوشش کولو چې سحر شو نو اغه صحابي یعنی حضرت اسید ادا واقع رسول الله صلى نو پاک نبي صلى الله عليه وسلم وفرمایل د اغه سکینت ته چې کم د قران د تلاوت په یعنی د سوره القهف تلاوت په وجو د نازل شو د سکینت سمت لب دی د دیورې کې حضرت علي رزي الله تعالیونو فرمایي چې سکینت یو الوتون کې روح ده یو بل کول دی چې د الله رحمت او سکون د جوړه ده باسي عالمان وای چې دینه مراد دی اطمینان وکار یا د فرشتو نزول په حدیث کې هم سکینت لفظ راځي چې کم خلک د الله ذکر کوي نو په هغه سکینت نازلېږي نو دا سکینت د جوړه سکون ده اطمینان ده د الله رحمت او د فرشتو نازلېدل دي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذی انزل علی ابنه الکتاب ولم یجعله وجه قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يأملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صنا خاص الله لره دا چې په خپل بنده بند باندې دا کتاب نازل کړو او پدې کې هیڅ کووالې او نساتولو ټیک ټیک صحیح خبره کوله وله کتاب د پاره د دې چې د الله د سخت عذاب نه خلک خبردار کړي او نیک عمل مؤمنانو له زیری ورکی چې د هغه د پاره ښه اجر دی چې هغه به بجې هميشه اوسېږي او ا خلک وېري چې وایي چې الله ځان له زویني ولې دی نه دې خبره نه د هغه سره س شته او نه د هغه د پلر نک سره و دا لوی خبره ده چې د هغه د خلونه اوزي هغه خالص تروغوي فلعلک با فَوْنَفْسِكَ آلَا آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الحديث أسفا خ نو عين بي صلى الله عليه وسلم شاید چې ته په دوی پسه د ډیر غم دلاسه خپل ځان هلاک کړي کدوې په دې تعلیم باندې ایمان رونړي دین په تلګي چې رسول پاک صلى الله عليه وسلم بځړ کې د خلکو د پاره سمرهم دردیوه مونږ هم دا غو متيانیو د اوی نه پس د اوی کار هم دې امت ته حواله شوه دي سرونو کې د انسانيت د رحم دردښت او کنه چې مونږ دې په دې پریشان یا د غم کو چې خلک ولې په هدايت ندي ایمان ولې الله طرف ته رجوع ولې نکي د خپل غمونو ف د ژورکو نشاید دا فکر وکړنی وي دا ډو فکر کې نشته د یو صحیح دا نقشه ده چې د خلکو په غم کې اوسيږي او چې د خلکو په غم کې شي خپل غم ته نه هیر شي حقیقت دا دی چې دا کم سیزن په دې ځمکه باندې دي د مونږ د دې ځمکه کې خاېز جوړ کړي دي د پاره د دې چې د خلک آزموکو چې څوک په کې به عمل کولو والا دی اخر بومږ د دې ټولو سیزنونه یو هوار میدان جوړم ام حسبت ان اصحاب الكهف بالرقم كانوا من آیاتنا عجبا آیا ته ګومان کې چې غار والا او لیکل شوی تختی والا زموږ په نخو کې یو ډیر عجيب نه خو چې هغه یو څو ځوانانو کې پنه واغشتله او وی ویل چې ا پروردگار په مونږ خپل خاص رحمت وکا د موږ ماامله صحیح ک ربنا اتینا مل لدونک الرحمه وهیئ لنا من امرنا رشدا د غارواله سوق دا, غار دا یوسوز ونان وو چې د دا توحید دعوته ورکول شروع کړي وو دا د خپل دلو د لوی کورونه زنان بچو چې د توحید اعلان وکړو او خلکې الله طرف ته راولل د اغه وخت بادشاه چې مشرک وو دا, دا خبره خو خنه وو نو اغه دوی پسی شو اغه زنانو د خپل دین ایمان بچولو لپاره یو غار کې پناه واغشتل شو او الله نه به دوه غختله اخر په هوی یوداسی غنودګی راغله چې سوسه وکاله پوره او هوی الته ودکړه چې هغه دا دعا کوله چې الله تعالی زموږه ماامله دروست کړي نو موږ هم په دغه غار کې د ډیرو کلونو د پاره او هوی په سره په دوب خوب ودکړل بیا موږ هغه د دې د را پاسول چې وګورو چې د هوی په دوا و ډلو کې کوم ډله د خپل مودې ټیک شمار کړي د هوی اصل کیسه تا ته اورو هغه یو سوس ځوانان وو چې په خپل رب باندې ایمان وروړي وو ورله په هدایت کې تری کې اومغه د اوی زړونه په هغه وخت کې مضبوط تل کله چې اوی را پاس دل او اعلان وکړو چې زموږ رب خو بس هغه دی چې د اسمانونو او د ځمکې رب دی مونږه د هغه په ځای بلته اواز نه کوو نو مونږه دا چې وکړو نو بالکل بي ځای خبره به وکړو دینه معلومیږي چې کم خلک دنیوي طور یو خه بیک گراوند یعنی خاندان لري او خپل مقصد سره اړشنیوي اوی چې د دین کار کوي نو پورې او یقین سره کوي اوی کې د دنیا یره کم خلکو په نسبت چې کم مخکې نه مظلوم وي یا د علماي دا وجدا چې اووی زونان وو او د اوچت خاندان وو او د ایمان طاقت هم ورسره وو نيو قوت د پاسه بل صفح صفح او بیا بل دا درې طاقتونه وو چې اووی بادشاه ته سرخکته نکړو چې یا بادشاه سره سمجهته وکي یا د خبره اومني او یا بادشاه راضی کی او چرته پټکینی او بیا الله راضی کی نه اووی صفا صفا اویل چې مونږه با شرک نکړو ظاهره دا دین پس د اوی ایجنت په خطر کې وو نو اوی الله ته رجوع وکړه او دعا وکړه او الله تعالی اوی په خپل پناه کې واغشتل بیا وې په خپلو کې یو بل ته اویل دی زمونږه کوم خدای کائناتو د رب په ځای بل خدای جوړ کړی دی یعنی یاني داوی تبصره په داسې سيزونه دا خلق د اوي په معبودیت باندې یو واضح دلیل ولیني روړي چې دوی د الله نه علاوه نور مابودان جوړي نو د دې دلیل ولیني روړي دلیل دې روړي کنه بس اسې به څه خبرې کوي اخر د آغا سړي نه ذات ظالم بل سو کې دي چې هغه په الله پوري دروخ تدې اوس چې تاسو د اوي سره او د هوی د مابودان غیر الله سره تعلق ختم کړی دی نو اوس په فلاني غار کې پناه واخلي تاسو په تاسو باندې د خپل رحمت لمن اخورکی تاسو د کار لپاره به سامان پدګی څنګه چې سورای بن اسرایل په شورو کې راځي، خلکو د الله نه بغیر هیڅ څوک بل کارساز ما جوړوي، نو دا خلک د هغه عملی نمونه. چې هوې به د پدې غار کې لیدل، نو تا ته به د سخه غارې دل جنور کل راخیږي، نو د هغه د غار نه بچ بچ خی طرف راخی راخیږي او چې کل پريوزی، نو د هغه نه بچ بچ ګس طرف ته پريوزی او هغه په غار کې د نننه په یو ځای کې پروت دی. دا سلې چې د غار روخ شاید شمال طرف وو، یعنی د غار مخ. دا وجه وو چې جنور نه ته تکلیف نه وو. د نور ختل او پريوتل څه نقصان د او د نور د او د تاونو بچو تاسو به کتلی وی عام طور چې نور راخیږي نو کډکو کې د نن نه راشي او چې ډوبېږي نو هم د نن نه راشي خو چې دوی په کم غار کې وو نو دوانو وختونو کې به تیر شو دا د الله د نخونه یو نه خده چاته چې الله هدایت وکي نو م هغه هدایت منتو والا توواله یعنی د نشانيانو نه هم اغه بنده سبق اخلي چې څوک هدايت غشتل غوړي او چې څوک الله بي لار کې نو دغه لپاره ته څوک مرشد ولی لار خودلو والا مددگار نشي مونټله ياني انسانانو کې څوک نشته چې دی پوي کې یا هدایت ورکي چې هوي توبه دي قتل وی وی او تا درد درد کم نو دا به وي چې وي خدي حالکه هوي اودو مونږ به هوي خي اوګست رافته ډړي په ډړي اړول څنګه چې مونږ په کمندړ उद्देशو نو ضروري نه دا چې سحر دي هم په اک ډډر راپاسو مونږ تیار نه وي چې مونږ کل په بل طرف شويو چې یو امين په خوب کې اړه اړه یې نو داخله کوم په دغه حالت کې پډړه اوریدل ابن عباس وی چې کچېری دوی هم په یو اڑخ اودوي نظمکه بخوڑلی وو څنګه چې بنده بیمار وی او په یو ځای پروت وی نو بدن یې اولګی زخمی شي لکه بوډاګان چې وی ربت سور زورته او اودوي سپې د غر په خوله کې خوري څنګه لې ناستو لکه د سوکیدار په شان کتابه او ته سر ورخ کارکړو نو واپس به ته په منډه ته تختې ده لوي یعنی الله تعالی د اودوی د دا حفاظت قداس تنظیم کړو او د اودوی د د وجنه به در باندې یې ځا هغه طرف ته د تلو همت هم نشکولې هغه دا سه نظرغه تاسو اندازه وکئ چې کم خلک صحیح مانو کې پریشا دزړه نه الله باندې ایمان وروړي په الله باور وکئ نو بیا الله تعالی د دنیا نور وسایل هم اوه د پر مسخر کړي او هی او د او هی خدمت کړي نو ورته په ډډ ډډه تیریږي او سپې ورته څوګیداری کوي او په خوب کې په ډډه اوري یعنی ارغ څنګه الله تعالی د خپل رحمت په سور کې خپل ټول وسایل او ویل ورکړه چې اووی کې اخلاص وو نیت صفا وو طریقې هم ټیک وو غټ چیلنج کړي وو نو چې څومره غټ آزمائش وي هغه عمره زیات مدد هم وي څنګه چې جنگي بدر کې د مسلمانانو مدد شوه وو اووی کم وو خو ایمان یې مضبوط وو اتات وو تنظیم وو نو د فرشتو په ذریعہ د الله تعالی مدد راغله یعنی د الله تعالی به پنا مدد راغله او هم درنګې په ناشنا طریقې سره موږ را پاسول چې لکه په خپل کې د یو نه ته او کې په هغه کې یو تن ته پوس وکړو وای سمره وختم په دې حالت کې نور ورته اویل شاید چې یو روغ یا د ورزنه سکم وخت بم شوی وي بیا هغه اویل الله ته خپله معلومه ده چې په دې حالت کې زموږ سمره وختېر شو ځې اوس په خپل کې یو لا د سپې نظرو داسې کاور کوي او خارته الیږي او هغه چې د ټولو نه اختاو کم ځای ملوويږي د اغه زینه دی هغه سخوراق دلته چې کم لفظ به کې راغلو اسکا پاک خوراک دینه فورن په تلغي چې یو مؤمن د خپل خوراک معاملې کې هر ځای احتیاط کوي غار کې دی بناي غشت ده خو چې خوراک غوړي نو اسکا دا نه چې یره دا بس اوګي یو چې حرام حلال پاک یا ګندا هر څه چې ملاوي ګروړه ايوها اسکا تعامن دا حلال هم او پاکيزه او د خمانو کې رازي پکار دي چې لک په خوختیا سره کار وکي ول يتل توف اسینه چې موږ د دې ځای د ډیره کې دونې سو یعنی چه اراسخ کارنشی کچر اغوی منگا اونی ولو نسا اگزار بام ځکه چې اوی ته خدا پته نه وو چې مونږ سمره مو د اودو یا به بزور خپل دین ته واپس واوړي او کدا چې وشو نو مونږ به هیڅ چره فلاونه مونږ ته وېشو په دې طریقه مونږ د خار خلک د هوی به حال باندې خبر کړل د پاره د دې چې خلکو ته معلومه شي چې د الله وعده رښتینی ده او دا د قیامت ورځ به بشکره راځي خلک خیال وکړي چې هر کله د سوچ کول خبره دا په هغه وخت په خپلو کې په دې خبره جګړه کوله چې د دې اسابیکا فسره د سوکړې شي سخلکو ویل په دوی باندې یو دیو دیوال جوړ د دې د دې په معاملې باندې خا عالم دي حکم خلق چي د هوی په معاملاتو باندې غالب وو او هوی مونږ خو با په دوی باندې یو عبادت خانه جوړو ستا خلق به وای چې هوی دریو او سلورم د هوی سپیو او څوک به وای چې هوی پنځو او شپږم د هوی سپیو دوی ټول اټکلی خبرې کوي سنور خلق وای چې هو بو او اتم د هوی سپیو ورته وایا چې زم ما رب ته خه معلومه ده چې هوی سومرو ډیرو خلکو ته د هوی صحیح تعداد معلوم دي بس تد سرسری خبرې نه د هوی د تعداد په حق خلکو سره بحث وکړو اومده ہوئی په حقلا د چانته پوس kawa ولی ځکه چې الله تعالی په قران کې کی کیسې د تعداد او جزیات په اړوند بیان کړي قران پاک کې چې کم واقعيات دي هغه سبق او عبرت په اړه بیان شو دي ځکه په غیر ضروری لټون او تفصيلات نه مومانيت کړی دي او ګوره د سیسس په حقلا هیڅ کله د موایا چې زب سه بالا کار کوم د هیڅ نشي کولې ما سو دا غینه چې الله اوغوري الا ان یشا الله یعنی ان په هر کاروایا کچره په هر سره ددا داس خبره د خلینو اوزي نو فورا خپل رب یاد کا او وایا امید مده چې رب زموږ په دی مملکې ما ته داسه خبره اوخي چې هغه په صحیح والي ته د ټولو نه زیات انزدي وي او هی په خپل غار کې درې سو کاله وخت تیر کړو او سخه خلک د مودې پښمار کې نه هکاله نور هم ور زیات شوي دي ته ورته ووایه الله ته د غوی د اممو د خ معلوم ده دا. داسمانونو دا او د ځمکې ټول پر حالالونه خاص معلوم معلو دي څنګه ديغ اللیدو واله او اوریدو والله د ځمکې او اسمانونو د مخلوقاتو خبر اغشتو والله د غه نسوا بل سووک نه شته او په خپل حکومت کې سوک نه شی کوي ابی لای وسلمستا ربط د کتاب نه چېڅ تاب باې شوي ده خه هو به هو واوره هیڅوک د غه د حکمونو د بدلولو اختیار منند نهدي او کچرې تا د د خاطره په هغ کره د بدل وکړو نه د اغ نه د بچکې د دود پر ځان له پنازه بیان نمومي او خپل ځدل د هغه خلکو په مرګرتیا باندې تسلی ورکا چې هغه د خپل رب د رضا تالب ګاردي او سبا بیګه هغه ته आवाज کوي او دا هوی نسترګي هرگز ماړه وایته د دنیا خو ښخې دل ته رسول الله سلام ته ویل کیږي چې تاسو صلی الله علیه و خلکو سره یوځه اوسئ اغه خلکو سره کم چې شپه ورځ الله تعالی یادې اغه د الله پیغمبر چې هر وقت ورل جبريل راتلو اغه ته وای چې دغه خلکو امینسکې اوسې ځکه چې دغه خلکو په امینسکې الناس همیشه هميشه ضروري او پیغمبر خو د ټولو د پاره یو نمونه وي چې هغه ته دا ویل کېږي نموند د پاره به سوهکم وي چې مونږ د څنګه خلکو سره کینو چې صرف د دنیا خبرې کوي او د آخرت فکر دی ورسره نوي مونږ ټولو ته خپلو تعلقاتو او خپل دوستانو ته او چرچا پیر ته قتل پکاردی ځکه چې انسانو مککه گفت ووک کوي څنګه خلکو ک چې اغ کنی پااس چې څنګه خلکو سره ناستته ولاړه کوي نو د بنده سوچ دغه خبرې هم اغ شان شي او بنده پ پوه هم نه شي او سپر نفسه کم مع لین نه ی دونه رببه هم مخلص خلق څوک چې صرف د الله تعالی رضا غوړي د هیڅ شهرت او ریاکاری تلب نه کوي ولا تعدو عینا که انهم دا وین خپل سترګې ماړه او وین دنه لری کینی دا خلک ساسو د خصوصي توجه حقدار دي کته سوینه سترګې واړه وي وا. نو تريدو زینت الحیات الدنيا چې ته واره د دنیا د چن زینت ولا تدوي من اخفلنا قلبه انا ذكرنا واتباه وهو وا كان امره فورتو دیودا سړی اته اتم کوه چې دا غوړو موږ د خپل یاد نغافل غاښل کړي او چې هغه د خپل نفس د خوښیاتو پیړوي اختیار کړي ده او چې د هغه د کار بنیاد وافرات او په تفرید باندې دي کان امره فورتو چې دا چا مامله ده هر نه زیاته ده الله تعالی د دا س پېڼډه د دا س محفل نه د دو دوه حکم ورکړي چې دا خلکو سره مکه ني چې دا چا مامله ده حد دي فورتو دا څنګه هغه سووکی چې معلای د حد نزیته وي چې مساً یو بنده د خوراک شوک لري دا ټوله دل چېسپی همدته شي هر وقت ته پخلی طرک د کوي یا هم د داغه خوراک باکې خبرې کوي د غ پروګرامونه ګوري هر محفل کې هم دغې خبره. سوک چې د خوب ډیر زیاد شوکلري چې به سر وخت او دی څوک خو د نسدي ورشي لګوي خولوله څوک محبت کوي نو هغه کې د حد نه زیات شي ټول حدونه مات کچانه نفرت کوي نو هغه به حد به حسابا چې دبل هر خبره دی ورته غلطه ښکاری دغه خواله د هم ورته بد ښکاری د حد نه زیات ماموله والے خلک انتها پسند خلک د دنیا خبروي او کده دین ماموله د دا داسه صحبت ساتل سره د انسان دز رنر اعتدال ختم شي یعنی میا نروی ختم شي مثلا د رسول الله سلام صلی الله علیه و سلم په غیر موجودی دی کی حضرت عائشه رضی الله عنها او له کرام راغله د رسول الله سلام د عبادت باره کې د پوسوکړو هغه چې ورته ویل نو له انهه لقالوها اغه صحابه کرامو کم اوګړلو چې هغه خدای رسول دې مونږه خو معمولین انسانان یو یو ویل زبر ټوله شپه عبادت کوم خوب بنکم بل ویل زب واده نه کوم زنګلون ته بزم بل ویل زب همیشه روزي ساتم دا د هد نژاده مامله چي رسول صلى الله عليه وسلم واپس راغلو نو ورته او ویل شو چې دا سه عہد کیګلیا دي او صلى الله وسلم خلق را کړ او ناراض شو او اوی فرمایل ګوري چې روزي هم نسم او کلنن نسم او هړي او غوخه هم خورم د شپه خوب هم کوم او عبادت هم او نکاح هم کوم دا سنت طریقه ده چې سوق دې نه مخ نه دغه ما سره تعلق نشته ګدې دیني معمولوي او ګدې دنیا انتها پسندی هر ځای ده خو افسوس چې نن به مسلمانانو باندې د انتها پسندي الزام دی دا ممکنه ده چې دا الزام غلط دی بهر هاله موږ له هم په خپلو رویو باندې غور وکړو چې موږ په مختلفو معمولو کې اسی ترځه اختیار کوو چې دنیاوي نو بس دنیا کې ختم شو چې دین نو بس باغ کې روان شو او نور حق حقو کې صفا ورته وایا چې دا حق دې ستا سو دربطه طرف نه اوس چې دا چازړ غواړي نو او دې منی او چې دا چازړ غواړي نو انکار دیو کې مونږه د انکار کول والو ظالمانه لپاره یو هور تیار ساتل دي چې دا هی ګیرا د اوينه راچا را شوی دا ال تک اووی او به نو اووی له با داسه به ور کړی کیږي چې د تیل د بیخ د خیره پشانوي او دا هی مخونه به ورتې ډیر خراب شستې د سکلو او ډیر خراب ځای دی د آرام پادشو اغه خلق چې ایمان جوړي او نیک عمل کوي نو یکن لري چې مونږ د نیکانو خلکو اجرونه نه ځای کو دا هویده پارا همیشه سمسور جنتونه دي چې د اغیلان دبه نهرونه بېګي بلته به اغویته د سروزرو بنگړی چولې کیږي د باری کورې خامو او د اطلس او د دیبا اشنې جامې به اووندي او په اوچتو تختونو باندې به تکیاګانو ته ډډې وې بهترینه بدله ده او د اعلى درجه کیامګا ده ا نبی صلی الله علیه و سلم دوی ته یو مثال پیش کا دو کیسان وو په اغوی کې یو لمونګه د انګورو دو باغونو ورکل او دغه دوه نم چا پیره د کجورو د ونو شپول اوله ګولو او دغه په مینس کېم د کروندې زمکه جوړکړه د ونو باغونو خطر کې وک او په بیرنیو لو کې هیڅ کومه پاتې نکړو د دغه باغونو په مینس کې مونګه یو نهر جاری کړو او هغه ته خنفه حاصله شو دا هر صداغو او یو ورزی خپل گاونډی ته په خبرو خبرو کې اووی زستان په مال کې زیات مالداریم يم او ستانه زیات طاقتور کسان لرم بیا خپل جنت یعنی باغ ته نوتو او د خپل نفس په حق کې ظالم شو او وی وی زما ګومان نه راځي چې دا دولت به چری فنا شي او زو امید نه لرم چې د قیامت وخت به چری را شي بیا هم کچرزه خپل رپته واپس کړي شو نو خامخا په نه هم زیات شاندار ځای بیا پل پلګا ور ورسره خبرې کولی ور او ورته ویل ايته کوفر کوي د اغه زاد سره چې ته د خاورنه او بیا د نطفه نه پیدا کړي او ستانه یو پورا سړی جوړ کوه پات شمزه زما رب خو همدغه الله دی او زه د اغه سره هیڅوک نه شریکم او هر کله چې تخپل جنت ورننه وتهلې نو کې ایته دا نه ویل چې ما شاء الله لا قوة إلا بالله. کته ما په مال او په اولاد کې د خپل ځان نه کم ویني نو لرینه دا چې زماره ماله ستاد جنت نه به تر راکی او ستا په جنت باندې د اسمانه صافت رولېږي چې په اغې سره اغې او صفه میدان پاتشي یا دا اغې او به په زمکه کې خټه غیب شي او بیا ته په شان سره رونه وېستل شي اخر دا سه او شو چې دا غټوله نهفه ختم کړې شو او هغه چې د انګورو خپل باغ په سپترونو پاستر پروت ولیدو نو په خپل خرچ شوی مال باندې لاسونه عمر او وی وی افسوس کومه د خپل رب سره څوک شریک دغه سوق شریکړه ملو دولت خپل باغ بعض وقت دولت هم د انسان لپاره مابوت جوړ شي او دا غسر ده الله نه سوا بل یوه ډله مرګر نه شو چې دا غسر امداد کړي وي او نه په خپل د دې آفت مقابله وکړي شو په دغه وقت کې معلومه شو چې د کارونو سمول او اختیار خاصوم الله لره دی چې حق دی انام هم هغه به تر دی چې هغه ورکی او انجام هم هغه خدي چې هغه اوخی تاسو وګورئ چې یو باغ چې خسسر سبس دی او بیا قدرتی آفت سره یک دم ختم شو دا د سم مثال شو چې یو بندي د دنیا په عزت او دولت محدود شي نو ته بیا سزا هم ملاوي ځکه چې د دنیا دولت او عزت هرڅه د خدای تعالی له طرف نه د نعمت په تور ملاويږي دا نه چمنګه د خپل حق وګڼو یا د خپل نعمت نتیجو وګڼو که چاته د خپل کمال <سؤال> خګاري نو هغه په تکبر کیشي او نور خلک ورته د نه کم خګاري او بیا دا خیال <سؤال> کوي چې مونږ خو به عمر په دې دنیا کې یو چرته بنزو او دا هر سبه ما سره ټول عمر وي الله تعالی دا مثالونو مثالونه په ذریعہ مونته دا سبق راکړي چې تاسو متوازن یعنی دا زندگی اختیار کړئ چې درمیانه وي خو انسان تر غي پوره سبق نه اخلي سو پوره چ ورسره سدا سه معمولونه شي او دربلهم مثلا حيات الدنیا او ان بي صلی الله علیه وسلم د دې دنیا د ژوند په حقیقت باندې په دې مثال سره پوي ک کما ان لقد ابع انزلناه من السماء جنازل کریمهغه د اسمان نه فختلت به نبات الار بیا ملوشه هغه کې د زمکه نباتات یعنی هغه ابوه ازمکه یو ځای ملوشل ساشبه عشیما تدروه الرياح اغه بوتي خغن شو او بیا اوتشو یعنی اغه نبادات چې خزرخیز شوی وو بوست جوړ شو چې هواګانه الزی او الله په هر سیس قادر دی قدرت لري المال والبنون زينه الحیات الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك و وخير امل دا مال او دا اولاد صرف په دنیا د چند یولند وختي زخایست په اصل کې باقي پاتې کېدو والا نیکیا نتیجې په سره بهتر دی هغې سره خو میدونه تړلی کې دی فکر د اغ ورې په کار دی کله چې مونږ دا غروونه روان کو او ته د ځمکه بالکل لغړه و نه ی نیمال او حالاد خو د دنیا رو نک دی ستاسو غه موفق داخلت په کار دی او موږه به ټول انسانان په غیرره کې داسې را جمهکو چې د مخکو او استستونه به یو هم پاتې نه شي واورې دو علاه پ کصفه او ټول به ستا در ر په دربار کې قطار په قطار پیش کی ککیږي یعنی هغه وخت به ټول په یو دسیپلن کې په ترتیب پیش کیږي او هیڅ څوک به په دوکا تخته دي یا پټې دي نشي لکه د جئتمونا اوس وګوري کنا تاسو مونږ لا او هغه سره أغلي لکه څنګه چې مونږ تاسو په ولزل پیدا کړي وای تاسو خدا خیال وو چې مونږ تاسو د پاره د وادې څه وخت مکرر کړي نه دي و ود ویل کتاب او عملنامه به مخته کې خوده شي فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي، بِدَهغه وخت کې به ته وېنه چې مجرمان خلک به د خپل جند عملنامې نه يريږي او ويقولون او ويبه يا ويلتنا چې هي زمونږه کم بختي ما هادل کتاب دا څنګه عملنامه ده لا يغادر صغيرته ولا کبيره إلا أحصاها چې زمونږه یو ورکوټه اولوي عمل داس څنګه دې پاتې شوي چې هغه په دې کې لیکل شوی نه دي ووجدوا ما عملوا حاضرہ س چې هغوی کړی وو اغ ټول به خپل مخ ته حاضر بیامومي ولا یتلی مرب احدا هده اوستا رببه پهچ یو زلم نه کوئ یاد کا کلی چې مونږه فرشتو ته اوویل چې دم ته سجده وک نو هغوی سجده وکړه خو بلو نکړه اغ د پیانو نوو ځکه د خپل رب ده وکم منلونه بهر شو نو آیا استستاسو ما پرې دی او هغه اوغ اوات سر پرستان جوړ ووي حالان کې هغوی ستاسو ډیر خراب بدل دي چې دا ظالمان خلک کوي ما د اسمانونو او د ځمکې د پیدا کېدو په وخت کې هغه را نورا وغښتل او نه په خپل پیدایښت کې ما هغه وو. زما دا کار نه دي چې ګمراه کولو والا خلک خپل مددګاران جوړک بیا وسکای داخله په اغه ورځ کله چې د دوی رپ دې ته وای چې आवाज وکي او اغه هستيانه ته چې تاسو زما سره شریک غړلې وو دوی به اوی ته आवाज وکي خو اوی به د دوی مدد لا اران شي او مونږ به د دوی په مینس کې د هلاکت یو کند شریک کو ټول مجرمان به په دغه ورځ هور اووینی او پویږي به چې اوس به په کې ورورځيږي او اوی به د اغېنه د بچګې دوه لپاره د پناهځیونه مومي مونږ په دې کې خلق په هر ډول طریقې پوي انسان ډیر جګړه دی دوی ته چې کله هدایت راغی نو د هغې د دا منلوونه او د خپلره به حور کې د مااف غختلوونه اخیر سسیس دوی منیکل بل هیسیز نهدي خو دوی بس زې خبره انتظار کوي چې د دوی سره د هم غسه اوشي کم چې د تیرو کومونو سره شوي دي یا دا چې دوی عذاب مخیته روان ویننی. رسولان موږ د دې کار نه صرف د بل څه غرض لپاره ان لیکو بس دا چې د زیر او د يرولو خدمت سره دا اورسي خو د کافرانو دا حال دی چې دوی د باطل په ذریعہ د حق ته ختاکولو کوشش کوي او دوی زماده آیتونو او کوم خبرداري چې ورته شو دي دا غینه ټوکه مسخره جوړه کړی ده او داغه سړینا زیاد ظالم بل سوک دی چې هغه ته د خپل رب د آیتونو او رول په ذریع نصيحت اوکړي شي او هغه دا غینه مخ ووړي یعنی د الله خبره ووري او بیا هم مخ او هغه خراب انجام تهیر هیر شي کمچې هغه په لا خپل لاسونو د خپل ځان د پاره تیار کړي دي مخلقو دا دا که مخالکو چې دا طریقې اختیار کړي دا هوی په ژوندونه باندې مونږه پر دې ورډولې دي چې اوی د قران په خبره باندې پوي دوته نه پریګري او دا هوی په هوګونو کې مونږه درنواله پیدا کړي دی که ته اوی هر سمره هدایت طرف تراو بلې اوی به په حالت کې هیڅ چره هدایت ونمو نه ستاره ډیر معاف کوړواله او رحم کولواله ده کاغه تدوی په عملونو باندې د تدویني ول غختل نظر به په عذاب را لیدل خو د دوی د پاره د واده یو وخت مقرر دي او دوی به د اغینه د تېختي هیڅ او نه دا ځا وهلي کلی ستاسو مخته موجود دي او هوی چې کله ظلم وکړو نو موږ هغه هلاک جال نه لمههل ل ک هم معوی ده او پههغوی کې ادهریو د حالاقت دپاره موږ وخت مکرر کړی ووخرو داه ان الحمد الله ربلمین صبحانه کلله هممن نه ش اله الله انته نخفر قووناتوب العلیک پرسلام ععلیکم به رحمت الله وبرکته